Det är Jenny och vänner dags, men inte vanliga Jenny och vänner som vi brukar känna och igen oss i där man spelar nya låtar och sådär, utan vi, vi kör en Jenny och vänner special. Jag har gjort det några gånger innan med folk som jag tycker extra mycket om. Den här gången gör vi det tillsammans med Rodeo Wave, som är rodeo.nets lite lyxigare digitala magasin med ett stort nedslag varje månad. Den här månaden är det musikspecial, det gillar jag. Så mycket. Och någon som har gillat supermycket det här året är eh, Tjala. Välkommen hit. Tack. <här> Hur är läget? Det är bra. Ja? Hur mår du? Jo, men det är bra. Är lite, lite varm och svettig. Jag har hastat hit. Du står här och väntade precis utanför dörren. Hängde på mm. låset <här> till studion. <här> uh, är, är du en sån som är bra på att komma i tid? Ibland. Mm. Det går i perioder faktiskt. Ja. <här> <här> ja. Vad, vad pysslar du med just nu? Mm, ja, jag gör musik mm. just nu. landar lite efter sommaren. Och eh, ja, spenderar jävligt mycket tid med mig själv faktiskt. Hur är det? Skönt, det är Ja Jag behöver verkligen det. Jag har liksom längtat efter det. Um, så att det, det är lite det jag gör. Jag tar promenader. <laughs> hänger häng lite i skogen. Ja, jag hänger lite i skogen. <laughs> att vi om här innan vi körde igång. Skönt. Det här året, 2015, det är ju snart slut. Det är ju lite kvar. Men uh, hur, hur har det varit för dig? Mm. Det har varit jävligt intensivt. Um, jag <hör> håller på att typ förstå allting nu. Det är som att jag landar lite nu från... Allt som har varit, jag, mm. eh, ja, men det har gått väldigt fort. Jag känner att jag har utvecklats väldigt mycket, väldigt snabbt. Mm, kanske lite för snabbt också. Så att, eh, ja. Du har släppt skiva och turnerat en massa. Mm. Eh, och vi vill ha med dig här i, i den här specialen för att eh, alla som har sett dig live, det här året har liksom bara blivit helt blown away. Och vi kände att det här årets live-akt, det, det är verkligen du. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om det lite längre fram. Och lite mer om det, hur det här året har varit, om din platta och sådär såklart. Men också gräva lite tillbaka i tiden. Hoppas att det känns okej. Okay. Nu såg du lite nervös ut. Jag tror att det kommer gå bra. Vi, vi varvar lite musik från ditt album. Och uh, lite sånt som du själv har plockat med dig. Uh, det här kommer bli bra tror jag. Mm. <laughs> Min love. Vad tänker du när du hör den här låten? Uh, ja, jag blir glad när jag hör den. Jag, jag gillar den här låten väldigt mycket. Jag är med. Mm. Den, Så fin. Den gör mig glad. Och att jag brukar det andra låten jag kör när jag uppträder. Och det, det, det, mm. <laughs> jag, eller det är händer liksom något. Jag förknippar det med bara positiva saker. Jag såg det live på trängarna i Stockholm uh, i somras. Vad kan det ha varit en månad sen, en och en halv kanske. Mm. Uh, så fett och jag blev också. Vi pratade lite om det nu när vi lyssnade. Att uh, det kändes otroligt klubbigt. Uh, jag har inte tänkt på det när jag lyssnade på skivan, utan det bara slog mig när man såg live att det var väldigt så här pumpigt och även uh, house, house vibe. Uh, mm. Det gjorde sig väldigt bra i den, <laughs> i den miljön på något sätt. Ja. Uh, vad, hur, hur tänker du själv på din musik? Är du, är du liksom en... Mm, alltså det är lite sig. Ja, alltså på ett sätt. Eller när jag gjorde skivan så var jag ju liksom helt besatt av klubbmusik mm. och... Innan det så är, alltså jag, är, ja, jag vet inte, lite. på ett sätt är det som att jag bara, ja, det är där jag hör hemma. Liksom. Mm. Uh, Hur kommer det sig att du mm, känner dig hemma på klubben? Jag känner att det har varit en, en plats där jag har kunnat testa mig fram med olika saker och kunnat liksom ha kul. Mm. Eller jag, jag har haft det jävligt bra på klubben. Ja, jag med <laughs> ja, så att det, det är kul Eller det är lite Det är så här där jag har dansat Och typ utforskat det Sen har jag ju dansat mycket Och dansat hemma Alltså så, här. Mm. så Men, men äh, det är liksom, jag, jag känner mig trygg där På något sätt Och jag tror att det är därför jag också Har tagit med mig det Till mina liveshower och att jag är jätteinfluerad alltså, av det. Men, men alltså det, alltså just att det finns en så här bas eller en, en takt kanske. Som, mm. eh, eller ja, någon referens som också är klubb i skivan. liksom. Eh, och vad var det mer jag skulle säga om klubbar? Det finns massa saker att säga. Jag känner att jag hittar tillbaka till... Jag är ganska gammal nu. Men jag känner att jag hör, det är där man hör hemma. Alltså jag har liksom kommit... Mm vad säger man, to, to terms med det att det är, min, det är mitt intresse och min, liksom, min miljö där jag trivs. Ah. Men jag har, liksom, har också haft många år där jag bara nej men gud jag är för gammal för att gå ut mm. och kämpa, liksom, försökt sträta emot det lite. Men mm. nu bara, fuck it. jag älskar ju vara på klubben. Ja, men, men jag <laughs> Hur känner du? Men jag ser det lite som att äh, mina uppträdanden är min klubb nu. Mm. Lite. Alltså så är det är då jag festar och har kul typ. På scen. Ja. Och, eh, det, för nu har jag märkt att när jag går ut och festar att det är, faktiskt inte är lika kul. Nej, okay. <laughs> det är kul dansa. Nej men det är inte klubben i sig egentligen som är, det är mer det sociala ja. jag kan tycka är svårt ja. i, i klubbsammanhang. Ja. Alltså att jag ibland kan tycka, eller ibland vill jag bara dansa. Liksom. Ja, men det är det jag känner ja. också. När var, och, du, när var du ute och dansade senast? När var det... Gud, jag kommer inte ens ihåg. Men, men jag tror att jag har försökt ett par gånger. Alltså, men det, det blir väldigt korta besök för mig. Ja. Det har blivit lite att jag bara går dit. Och sen så är det så att jag bara ah, jag är trött. Nu går jag typ. Ja, men, jag fattar. Ja, så att, och det var väl kanske någon månad sen. Men du får liksom utlopp för det på scen, scen istället. Ja, ja fett. <laughs> Jag vill ju så här peppa för klubb egentligen. Eller? Ja, nu gör ju det. Ja, ja, vad bra. Hittat en ny kanal ja. Du, Jag tänkte att vi skulle bara ta det tillbaka. Långt tillbaka. Var, var någonstans är du uppeväxt? Mm, jag växte upp i Julsta. Just det. Mm. Vad är det för en plats? Har den, har den liksom fångmat dig på något sätt? Mm. Verkligen. Um, ja, alltså Jag tänker nu att så här Nu har jag varit ifrån den platsen ganska länge mm. vi, har, vi flyttade därifrån när jag var 16 Började gymnasiet Hur gammal um, är du nu? Nu är jag 28 mm. Så att nu känner jag att det håller på Alltså nu, nu har jag fler platser liksom Som, ja. som har utvecklat mig och som syns Men det var ju en väldigt Det var liksom 16 år av mitt liv eh, Och det Framförallt tror jag att jag Jag blev introducerad till Olika typer Av musik Från hela världen mm. Det var Det var något som Eller det är något som jag har tagit till mig Just när det kom till rytm och känsla Liksom så här olika länders funk typ. Eller feeling eller vad man säger. Måste... Finns det några specifika eh, mm. som du kommer att tänka på som du har lyssnat mycket på hemma? Nej, så alltså jag är jävligt dålig på namn det är jag fortfarande. Jag lyssnar mer på så här låtar och typ kan låtar och minns melodier och sådär. men, mm. men, men jag inga inga namn. Jag är skitdålig på det. Några särskilda länders Ja. Funk. ja men jag alltså Mm, mycket musik från Eritrea och Etiopien mm. och eh, Gambia faktiskt. har du alltså. mycket kompisar som har liksom rötter där? Ja, precis. Mina bästa kompisar mm. var därifrån och eh, um, och så mycket mellanöstermusik liksom. Mm. Dina föräldrar är från Irak? Ja, Kurdistan. Just det. Mm. Var no norra Iraker. Hur, uh, vad har de plockat med sig för musik som du har Lysna på mm, mycket kurdisk musik och arabisk och um, med musik från många olika så här, arabisk talande länder eller vad säger man mm. <laughs> ja. uh, och persisk musik faktiskt um, är det någonting speciellt i den som som du har som har liksom mm. fastnat i dig Ja, jag gillar dramatiken väldigt mycket. Dramatiken och så här, kanske den överdrivna dramatiken. Eller den är inte överdriven, det är liksom en helt annan värld. Så att, eh, och rytmen tror jag. Jag tycker till mig väldigt mycket av. Speciellt eh, halvparker som är så här kurdisk dans, eh, dansmusik. Vad är det för rytm då? Nu har vi um, inte inget exempel här så nu måste du ja, beskriva alltså, det den. Ja, det är väldigt många olika men... men Halvverket är liksom väldigt repetitivt. Det är lite som techno. Typ. Mm. Äh, väldigt repetitivt och att det är så här byggs på och sen liksom pausas det och då är det en grej som börjar allting samtidigt igen. alltså att Det är så här droppar och så här håller på. Mm -hmm. liksom. äh, men det är väl typ alltså det är så här live. Alla spelar live men, men, men de är väl i någon typ av trans mm. tänker jag. Som är äh, jävligt pepp. Grunden för, för ditt klubbande mm, Det är ganska dampig <laughs> <laughs> Dampig trans typ. ja. Det är härligt Hur dampig är du? Uh, ja, alltså jag är det Ganska mycket ibland ja. <laughs> du, du har plockat med dig en låt Från när du växte upp Ja, nu, ja du vill förklara själv varför, varför har du valt den? Det är Janet Ja, ah, Jenna Jackson Nej men alltså Den familjen liksom Eller speciellt Michael Jackson och Janet Jackson Är någonting som jag Eller jag kommer alltid tillbaka till dem Men Janet Jackson lyssnade jag på mycket när jag var 14-15 Och den här låten var min favorit Jag gillar Hon är så här meditativ Men och, och väldigt melodisk Och ja, ah, ni får lyssna <laughs> Ja, det kommer bara bli ännu mer dramatiskt. Ja, det kommer solåt. Vad är det som du gillar med den här, den här låten? Velvet Rope. Ja, alltså nu när jag lyssnar på den så är det som att jag bara, är Ganska tråkig vers egentligen. Så, alltså men det, det... Jag gillar att den är så cheesy liksom. Mm. Jag gillar det. Jag, jag håller på... Eh, jag lyssnar på det väldigt mycket nu. Eller så här, Michael och... och så här. Alltså jag gillar den här... Cheesy... Bara feeling, liksom. När det är bara feeling. Vad Är det, det som är cheesy? Att man känner en massa? Mm, nej, men typ Michael tycker jag inte är cheesy. Fast han har så jävla mycket feeling. Liksom. Men han är också så jävla övertygande. Så. Och har hittat typ så här... Världens bästa... Alltså han är så här precis så här... Uh, han, han, har, han fattar liksom... Uh, när, när man inte ska gå för långt. Eller kan, han har liksom fattat balansen. Mm, okay. han, kan, han kan liksom vara hur cheesy som helst. Allting, alltså när han sjunger och allt han gör med sin röst i sin uh, feeling. Men, men uh, jag vet inte. Han är... Untouchable. Nu, <laughs> men nu, Janet ja. också. Nu pratar jag om Michael. Ja, precis. <laughs> det blir lite svårare er för Janet, tyvärr. Om kom, man glider lätt in på, ja. på andra släktingar. Det är synd. Va, va, men vad betyder Janet Jackson för dig när du var i sån åren då? Mm. Alltså, jag gillade Michael mer egentligen. Mm. Men, men Janet tycker jag är ja fantastisk för det jag gillar hennes liksom det är något så här meditativt i hennes sätt att sjunga och hennes melodier för hon sjunger så himla liksom viskandes mm. och så här, eh, melodierna känns väldigt öppna på ett sätt men man innehåller ändå väldigt mycket känslor efter mm. uh, makes sense. ja men jag tror det <laughs> ja, eh, Sen tycker jag om att hon, hon bara står för så här power. Och sen tycker jag att hon också är väldigt så här, odefinierbar som kvinna. Och det är jävligt fett. Hon här, hon, men hon, det är så här en person som alla tycker om. Typ. Hon har så här bra energi. Mm, tänk att har lyckats med det också efter alla år i det sjuka rempljuset. Det vore ja. blivit helt ja, alltså, Jag fattar inte hur, hur hon gör det. Jag kan inte fatta. Alltså man måste ju typ bli så rik så att man gör sin alltså så här skapar sin egen bubbla för det mm. det är omöjligt alltså det. Men så har det väl varit för henne sen hon var liten så att mm. det fanns hon hade inget val. Bra idol ändå. Ja, sjukt bra idol. Du, när du var i tonåren hur, hur var du då? Um, då var jag nog ganska dampig faktiskt. Dampig uh, hur tog sig det uttryck? Så jag tror att jag var väldigt mycket i centrum mm. <laughs> faktiskt um, har väl liksom alltid showat lite. Hur du, har du hur många syskon? <laughs> ja jag är yngst jag har en stor bror en stor syster mm. um, men när jag var kanske 15 så flyttade de ut båda två så då var jag fick, min mamma. fick jag all uppmärksamhet <laughs> ja. Nej, men, <laughs> ja kanske. det kanske var så mm. uh, nej, men jag är också sån som är väldigt bra på att anpassa mig faktiskt jag, jag, jag är i centrum ibland men det är också väldigt mycket någon typ av kontakt jag har med folk det är ett sätt för mig att kommunicera mm. så att jag har, det är väl så jag uh, har pratat med människor eller så här, kommit i kontakt med folk mm. uh, men för jag är också väldigt bra på att backa, tror jag mm. I, i, i sammanhang det är inte alls är den som tar plats. Alltså i, i, när någon annan behöver det liksom. mm. uh, Jag är perfekt. när. Ja, jag det jag ska... <laughs> på Nej, men nej, inte så. Men jag, jag, jag, tror, jag tror att jag är en som som liksom kan ta plats. Men, men det, det är en liksom kommunikationsgrej. Ja. Mer än att vill jag vara i centrum. För jag har också svårigheter med det. Liksom. Mm. Är du lyhörd? Ja, ja det är mm. Det tror jag faktiskt. Um, mm. Det har jag tänkt på en sån grej som, som tjejer nästan tvingas till ja. att vara. Ja, killar, ju. Jag killar. Jag har aldrig behövt behöv, odla sin lyhördhet. Nej, härskartekniken är ja. konstant. Man bara, mm. hallå? What's wrong? <laughs> oh, det, det här kan vi prata länge om. Tror jag. <laughs> men du, vad, vad, vad, vad drömde du om när du mm. var i den åldern? Ja, alltså jag har alltid Stadiet, typ. drömt om att få jobba med musik. Men jag vågade nog inte alltid erkänna det, tror jag tror. Men, men det har jag alltid velat göra. Mm. Mm. Mm. Det har nästan alltid varit... Alltså jag tror att sen jag var nio så... Har det varit en grej för mig som även min omgivning har påpekat och sagt och mm. tänkt liksom. Så det har liksom funnits. Vad, var hela det som, tiden. vad är det som har ut att du inte har vågat? Eller... Ja, alltså jag tror att det är mycket som spelar roll. Dels att så här, det, det var det var ingen självklarhet. Jag visste ingen annan som hade gjort det eller lyckats mm. med det. Eller så där så att. Jag visste ju inte om den vägen existerade för mig på riktigt. Men, och sen så ja men det kanske är ett så här: en rädsla för misslyckas eller så. Mm. Som jag, och dåligt självförtroende som man har när man är tonåring tror jag. Ja, mm. vad var första vägen in i musiken, då? Mm, ja, alltså jag sjöng i så här, olika grupper. Jag har pratat det så mycket i olika intervjuer Så jag pallar inte Nej, <laughs> Men jag sjunger, jag sjunger Mycket i olika sammanhang liksom. ja, så jag... Du visste att du var bra på att sjunga Nej men jag var alltså, grejen är att Jag, jag, koll, jag, hörde, jag var med hos min mamma förra veckan Och kollade på några klipp när jag sjöng När jag var typ så här 15 När min syster sjunger så här. Mm. Och då var det som att jag var Men gud jag var inte ens bra alltså, jag, var inte, jag var ju kanske bra för Att vara så här 14 mm. Men jag var ju inte bra. Alltså det är ju någonting som jag har jobbat på väldigt, ja. väldigt, väldigt mycket. Ja, men skönt ändå att, ja. liksom, att det är max skillnad. Ja, jo, ja, verkligen. Det är skönt, men det är också ja. lite det som har, har fått mig att förstå. eller så här, man, Jag fattar ju med tiden att saker och ting är ju bara det man gör det till på något sätt. Precis. man skapar allt själv det är en bra insikt ja. <laughs> vi, uh, vi, vi hoppar framåt lite i tiden uh, till ett uh, sammanhang som vi kan prata lite mer om uh, lycklig ska yeah. vi lyssna lite på en liten sändning eller dramatik ganska mycket yeah. känner jag. Mm. <laughs> mm. God, jag tänkte också på nu när vi hörde den, var, var länge sedan det här känns. Mm. Uh, ty känner, känner du också mm. det? Mm. Du, det här var ju en uh, det här var ju låten Blessing som var med på Wounded Rhymes. Ja. Där du var med och körade mm. Och var också ute och turnerade en del med Lyckeli eller hur? Mm. Uh, 2011, mm. kanske? Ja. Ja, 2011. I ja, kanske 2000, till 2012. Ja. Alltså, det var typ ett och ett halvt år eller något. Hur var det? Um, det var mycket olika känslor. Men mm. jag lärde mig sjukt mycket faktiskt. Vad lärde du dig? Jag lärde mig. Det är mycket nu också som jag så här känner igen uh, mig själv. Alltså så här, det, det hon kunde gå igenom i vissa. Att jag känner igen mig i det nu väldigt mycket. Eller har gjort det också mm, under tiden. Jag har så här, äh, fått mycket exponering och sådär här. Mm. Mm, äh, men ja, Du fick liksom vara med när hon så här, verkligen blow mm. up och blev stor. Ja, kan jag säga. Hon, alltså hon var ganska stor innan. Så mm. att den turnén jag gick på var ganska lyxig kan man säga. Ja. Alltså så här, det var, alla fick bra betalt. Allting var liksom. Det var så här bra eh, organiserat. Mm. Och så här, eh, hade allt man, man behöver eh, för en sån turné. liksom stor produktion och allt det där. Ja. Eh, så att jag lärde mig om en, om en typ allt man kan lära sig när det kommer till. Uh, ja, men typ hur allt fungerar. Alltså så här, vad en tour du gör. Mm. Alltså jag hade ingen aning att det ens var en grej. Eller <laughs> alltså, Jag visste inte ens vad det var innan. Tror jag. Men där, var du, där fick du ju ändå vara lite i bakgrunden. För och liksom mm. sjunga andra, någon annans låtar och, och sådär. När, när, när bestämde du dig för att liksom satsa på din musik? Uh, det var när jag... Uh, när var det? Ja, alltså jag har tänkt... Förlåt, jag bara så tappade bort mig lite. Ja, men det är, det är inte lätt när man ska så tänka på... Du behöver inte äh, säga år alltså eller något. Jag har jag är ju, jag, jag, alltså gjort det ganska länge men jag är en late bloomer kan man säga. Mm. Så att jag har behövt åren att få experimentera och hitta mig själv. Så att Jag har velat göra det hela tiden men jag tror att jag... Får bättre och bättre koll På vad jag håller på med mm. Och det Var väl kanske Lite i 20-årsåldern Som jag kanske började Ta det väldigt seriöst Sen så Tog det ändå lite tid innan jag Gjorde något som jag tyckte var bra mm. Du vaskade en del musik innan mm. <laughs> En del Yes Ja Verkligen. Var, var det, var, var det, är det kämpigt att liksom mm. gå och vänta på att det ska kännas rätt? Alltså jag tycker att det är kämpigt jämt. Mm. Jag tycker det är skitjobbigt att, att utvecklas offentligt. Det tycker jag är asjobbigt. faktiskt. Ja. Det är något jag lär mig att förhålla mig till fortfarande. För att man... man kan inte, eller för mig är det som att jag lär mig bara saker genom att uppleva det liksom, och göra det. Mm. Jag, jag, jag känner mig ganska korkad innan det. Liksom jag har ingen aning. <laughs> om om allt, allting som har med liksom, musik musikbranschen att göra kanske. Mm. Men så att ja, det, det är tufft, men det blir lättare. Mm. Tänker du när du har Specker Around? Mm. Ja, alltså just nu tänkte jag på en massa andra saker. <laughs> Men äh, ja, jag vet inte. Ja, ja det är också en väldigt speciell låt för mig. På vilket sätt. För det var första låten jag släppte på riktigt liksom. Mm. Och det. Ja, men den, den är liksom sin egna lilla story. i Det var mycket som hände i, i samband med att den kom ut och sen så... Berätta, vad är det som är mm, Nej, men jag, jag tänker liksom att så här, jag hade en, en låt. Uh, jag hade liksom inte spelat in min skiva, men med en låt så lyckades jag få ett förskott. Jag så här, släppte låten fick ihop. Alltså så här, fick ett skivbolag fick ett management fick alltså du vet så här, det mm. var så mycket som hände fick exponering för en låt <laughs> det lossnade kan man säga. <laughs> ja, det lossnade liksom med en låt men, men sen så är den låtan också jätte speciell för mig liksom. Den den jag rakt från hjärtat. <laughs> Eller det är väl allt på ett sätt men, men det här var Väl kanske första gången Jag delade med mig Och det var Speciellt Det var mycket på spel Ja det var mycket på spel kanske mm. Eller det var det, Nej det var bara mycket som Mycket Andra Känslor Än, än, än att det var mycket på spel Faktiskt Nej, det, nej jag vet inte det var allt. Det var mycket som det, hände. Det var mycket. <laughs> det var allt. Ja, det var allt. Det var allt. 2012. Eh, vad, jag sedan nu? Vad, vad ville du då? Vad, vill, vad ville du skulle hända? Vad ville du med, med musiken? Uh, jag ville allt som har hänt, tror jag. Mm. Så sen var det bara att göra det jag ville göra, liksom. Så att jag har väl skapat det jag ville skapa. Mm. Uh, Ja, det var det jag ville. Jag, jag ville hit. <laughs> Här. Här. Ja, men vad ja. <laughs> ja. <laughs> Första artisten som äh, gavs ut på Konichua Records. Mm. Hur, hur, hur, var det, hur, hur kändes det? Hur maffigt var det? Det var. Alltså, jag har tänkt på allting nu <laughs> faktiskt. Mm. Nu när jag har släppt skivan och turnerat lite. Nu när jag har... Alltså också så här nu. Det är verkligen de senaste två veckorna som jag har så fått landa lite. Mm. Uh, och tänkt på hur coolt det är. Alltså så här att jag... När man är i det så mm. är man inte... Man tänker inte på det på det sättet. Det är ett jobb man slutför eller utför. Ja. Att man, man, man har en agenda kanske eller så här. Och saker och ting klaffar och det är en väldigt naturlig process. Men, men nu efteråt har jag suttit tänkt lite på hur, hur glad jag hade varit om jag hade vetat det när jag var 20. Ja. Att jag faktiskt hade tyckt att det var as -coolt, liksom Och fett. Ja. Och det är det. Jag tycker det ja. nu också. Men det det man har liksom en annan approach. Man kommer från ett annat perspektiv nu. Du var ute och turnerade tillsammans med Robin också fast med din som, som fabband ja, mm. ja, i USA förra året. Och jag gjorde det för några år sedan också i London och Berlin. Hur, hur var det? Det var... Alla gånger jag har turnerat med henne har varit askul. Mm. Det, hon introducerar mig till ett roligt sätt att turnera på, kan man säga. mm Sen så gör jag det på mitt egna sätt nu. För jag turnerar bara med två personer. Så vi är en väldigt liten grupp. Men vi är också värsta powergruppen. Ja. Och jobbar på ett helt annat sätt. Med uttryck och allting. Men, men, men det har varit så jävla roligt att turnera med henne. och Ja, hon är kul och smart. Jag tänkte på det just att... Lyck Robin. Hade det kunnat fungera på samma sätt. Med. Jag bara tänker på det, här, det är kvin, Du har många kvinnor i ditt nätverk mm, på något bra sätt. Bra kvinnor. Ja, bra kvinnor, <laughs> bra, bra kvinnor. Ja. Uh, hur, hur har det. Har, har det liksom. Har det format dig på något sätt? Hade det, kunnat, ja, hade det blivit det. annorlunda om du hade varit ute med Marcus Kronegård? och ja, uh, känt? Ja. ja, verkligen. Alltså jag tror inte. Jag tror jag tror inte att jag hade gjort det. <laughs> Eller jag kanske hade gjort det. Det är, inte, det är inte så. Jag tror att det bara finns en väldigt logisk förklaring till varför jag har hamnat med de, mm. de kvinnorna. Liksom. Mm. Eh, och hamnar med kvinnor. Eh, men det, ja, jag tror att det påverkar mig sjukt mycket. Mm. Jag har lärt mig jävligt mycket. Där är också så här, både Lycke och Robin kommer ifrån så här kultur kultureliten, mm. liksom, de har liksom vuxit upp i det. Så att på ett sätt så känner jag att jag har fått eh, lära mig jävligt mycket av att se dem mm. och, och hur, hur de gör saker och hur de är liksom, alltså deras jag har väl tagit till mig deras privilegier på ett sätt och fått lära mig av dem, vilket är ask fett. Ja. Um, Finns det något konkret sammanhang där du har fått någon sån insikt kring sådana grejer? Nej, men det är all, allt faktiskt. Det är verkligen allting. Alltså om, om, om man alltså hennes uppväxt eller vad det är, det är liksom det är, en, det är in i minsta detalj. Det kan vara allt från vad man äter till liksom uh, hur man pratar med en uh, chef. Mm. På ett skivbolag. Alltså det kan vara liksom all, allt möjligt. Eh, som jag har fått lära mig. Men båda de är också smarta. Liksom och, ja. och, och, och starka. Så att det, men att på ja, liksom jag tur. vi tittar på någons koder. Lite. Ja men precis. Jag har fått observera det lite. Och utifrån. Bredvid dem kanske lite. Innan jag. Ja. ja gör det själv. Du. Um... Du nämnde ju här att du har du, nu turnerar du ju själv eller du har varit ute i mycket det här året med en lite tajtare, lite tajtare gäng. Uh, jag tänkte att vi ska spela en uh, låt med en riktigt god person, Tony Karlsson. Ja! Yeah. <laughs> Lånig cow cowboy, mm. Mm. <laughs> en Tony! gammal Jenny och vännervän. Han har varit med i, i några avsnitt. Mm. Alltid lika Ja, mm. uh, hur, hur, uh, hur känner ni varandra? Vad ni för, för relation? Vi var väl bekanta, hade gemensamma vänner, men sen så blev vi faktiskt vänner genom att jobba ihop. Mm. Så att uh, vi börjar jobba ihop alltså att jag jag frågade om han ville vara med på olika i olika sammanhang och så här sen så har det bara vuxit väldigt naturligt att så här någon dag så var var han med på scen, typ. och sen så var det kul, så att vi fortsatte. Klev nu på själv, eller var det du sa? Som... Uh, typ, jag tror att han så här backstage var klädd i något kul, och att jag bara gud fint så att han var staty eller någonting. Och ja. att vi var men du kan vara en det var, tror jag det var på Pride eller något, och då var han så här uh, Fighting the Resistance, hette han då. Eller hette det, det det är verket han var. Kan okay. <laughs> sen så <hade laughs> det jag <bara laughs> utvecklats och sen så bodde jag hos honom ett tag och så här. Så att vi har kommit in varandra väldigt väldigt nära. Och nu är han en ganska stor del av din choven ja. som ja. du har. Ja. Mm. Hur, um, hur skulle du beskriva en konsert med dig? Mm. Jag skulle säga Ja, som alltså, för, ja, alltså det är väldigt mycket så här när jag är med Tony på scen så eh, för mig har det alltid varit frihet liksom men, men när man är en till person alltså när det är en till person på scen och, och jag, eller kanske när Tony är med på scen mm. <laughs> så um, pushar vi varandra att, att våga vara det ännu mer tror jag mm. Jag tror att det, det för mig är väldigt befriande och jag har kunnat liksom exploatera det. ser man exploatera? Vänta. Men är du utforska? Utforska, ja. precis. Det är väl exploatera? Ja, kanske. Explore. Ja, precis. Ja, ja. Utforska. Skitsamma. Ja, utforska. Men ja, jag tror att vi pushar varandra liksom Och att det är härligt Att en annan person är det på sitt eget sätt Det är väl typ det För att han får göra vad han vill på scen Det var roligt att du Ändå nämnde frihet för att Det var någonting när man, när man ser er På scen så Det var det jag kände När jag såg den här konserten i somras, att Gud, det är en befriande känsla Att se två personer som bara Det kändes som att ni bara släppte loss mm. Helt ja. Och inte så här, släppa alla hämningar typ. Ja. har äh, ni klar av sig och ni mm. dansar som om ingen såg. Typ. <laughs> eller det som man, den här klischan man brukar säga att man ska dansa som om ingen ser. Att man bara, yeah. spelar ingen roll om det är fult eller fint. Eller, yeah. Det är ju eller. bara att köra. Liksom. Hur, hur, um, hur kom, hur, det måste ändå vara någon slags tröskel för att komma över det, eller? Jo, alltså det är det. Men, men absolut. Alltså, jag känner verkligen att jag har utvecklats och Tony också. Alltså att mm. Vi har utvecklats jätte, jätte mycket. Jag känner att jag bara blir bättre och bättre på det. Mm. Um, men, men, men sen så har det på något sätt alltid, när jag tänker tillbaka på hur jag varit på scen även när jag var yngre, mm. så, här, så har det alltid varit så. Alltså det, det, det har varit min grej på något sätt. Att alltså jag så bara så här, ah, När jag var släppa. 20 så gjorde jag det också. Att jag mm. bara så här, nu jävlar ska jag bara... Få ut allt liksom. Alltså, mm. så här, eh, men det är väl för att jag är så himla. Och där kommer vi tillbaka till dansmusik. Att jag, jag är väldigt eh, inne på stunden. Liksom. Jag tycker det är svårt med alla så här fotografier. och så här, För att det, det, det, det, är en, det är ett objektivt sätt att se på en och jag känner inte att min show är så överhuvudtaget. Alltså jag känner inte att jag, det känns som bara här och nu mm. och det är det och inte alls någon liksom... Man kan inte fånga en ögonblicksbild också. Nej, precis. Nej. Det, kommer, det känns inte som att det kommer vara en snygg bild där jag gör en så här cool pose liksom. <laughs> alltså med en koreografi. Alltså det är, det är inte you den. had to be there. Ja, precis. Ja. Hur, hur brukar ni prata när ni ska liksom komma fram till vad ni vill göra så här, på scen Nej, men vi det, alltså, Allting har ju varit lite så här. vi utgick ifrån vad jag hade först och eh, sen så tröttnade vi och så <laughs> köpte vi grejer på vägen alltså det är att det bara så är fortsatt med det har varit väldigt naturligt vi bara, Jag var nej men nu pallar jag inte så här, ut så här, eller har det här Nu gör jag inte det och så gör jag inte det Och sen så gör vi något annat och så mm. skiter vi i det som var inne Alltså så här det är bara, vi gör lite som vi känner för För då blir det bäst liksom. ja. hur, hur, hur vill du Hur vill du vara? Hur vill du att det ska vara? Kom. Nej men gud vilken svår fråga ja. det, det är liksom precis det jag Fan jag Jag, jag vill liksom bara vara det är det jag vill vara. Jag vill inte, jag vill inte vara på ett sätt. Liksom. Jag är för mycket olika. Jag känner mig som en miljon olika personer faktiskt. live Alltså det här är så kul Ja. Det här är så roligt så jag dör lite faktiskt. Varför det? Nej men jag Alltså det här Jag vet inte, jag har alltid Så jävla roligt När jag kör den här låten För det är också sista låten Så det blir liksom Som att så någonting alla bara det är svårt att toppa. Ja, ah, det är extremt svårt att toppa, verkligen. Men det är, det är verkligen så. Det är så här, nu suger vi ut det sista, liksom. Ja. Och bara så här... Alltså, det är så här total euphorie, Det är så skönt. Det är så kul. Alltså, den, den är så... Den är ju vansinnig. Ja, ah, alltså den är rolig. Alltså, det, det ska fan vara kul, mm. prof, känner jag. Ja, mm. ah. Nu, nu kommer vi in på det här ändå men vi, vi pratade lite under <laughs> låten att, äh, det känner jag, bara, det, jag bara, nu sa jag det igen men, ja, ja. <laughs> ja. nej men det här med live musik jag brukar chatta om det i, i lite olika sammanhang att jag egentligen, för var någon som har varit jobbat som musikjournalist och hållit på mycket med musik så tycker jag väldigt lite om just live <laughs> ja, men det är tråkigt med konserter. I allmänhet är det ju det. Ja, I allmänhet så är konserter jävligt tråkiga. Ibland kan det vara det mest magiska man har varit med om. Alltså jag har flera sådana mm. Några av mina bästa stunder i livet har säkert varit på så festival någonstans mm. i något ögonblick där allting bara klaffar. Ja, man, är, man är så lycklig och olycklig mm. eller olycklig liksom eller bara känner så mycket och så är man lite full och, och så är det musik och så får man uppleva någonting med en massa andra människor och så är det fantastiskt. Men ja. Hur sällan händer det? Det, är det? Alltså, sen också så här. Jag, jag tycker ju Robin är typ den bästa live-vakten. Mm. Alltså, för hon är bäst. Ja. <laughs> Men hon är det. Hon är för grym. Alltså. Hon är bra på allt. Och hon är jävligt bussig, liksom. ja. Jag gillar det. Och då... Det är inte många som är som hon. Liksom. bussig kanske är nyckel, ja, nyckelordet. Man får bra. fan vara lite bussig om man är på scen, känner jag. Ja. Men du, på tal om, om, om Proffet. När den kom, var, det var ju verkligen en så här känslan av att bara, men gud, vad är det här? Det här är så sjukt. Det är sjukt så låsen jag har Och man bara, är det bra? Är det dåligt? Och sen så bara, kan man bli så här lite besatt? Och så måste du lyssna på den tusen gånger. Och sen när man ser den live så är det ju så jag har just det. Shit, den ja. är ju så... Amen ni är ju fantastisk. Men det här att vara lite knäpp, att vara lite kufig, att vara excentrisk. Det, mm. det tänker jag på när jag tänker på dig som artist. Mm. Uh, är det någonting känner du igen dig i det? Alltså ibland är det som att jag bara gud, jag tror att jag är typ den normalaste personen ever. Mm. Alltså jag känner mig så jävla mega mänsklig eller om man ska säga. Alltså ja. alla är ju det, men, men men jag känner mig verkligen som en uh, så här, men människa liksom. mm. så himla himla mycket och jag tycker typ att allt det andra är väldigt konstigt, alltså jag kan tycka att massa, alltså jag tycker att saker som visas upp i media allmänt är jävligt konstiga, ja. alltså även jag i media är, alltså det är så här det kan inte bli rätt typ, <laughs> känns det som men, mm. men ja alltså, vad var det du sa när jag... Nej om, jag vet om, inte det är bara att, äm... jag, jag bara har en känsla av det känns ändå som att du ofta sticker ut från en norm. Ja, men det, jag kan typ inte hjälpa det. Jag har fan gjort det hela mitt liv. Mm. Så att det är bara att typ acceptera och embracea kanske. Sen så tror jag bara att jag har andra prioriteringar. Mm. Alltså att jag prioriterar annat i, i mitt uttryck och i, i vad jag tycker är, är viktigt kanske mm. och kul. Och det är bara baserat på mitt liv och vad jag var jag är någonstans at the moment liksom. Eh, sen att jag... Ja. ja, jag har alltid gjort det. Jag fann alltid, även när jag inte hade nå nå någonting på ansiktet så stack jag ut. Mm. Jag har jag ändå funderat ganska mycket på det här. Vem som får sticka ut? Eh, och jag tänkte på just klubbsvängen. Mycket killar som gör musik. Så här vita dudes Som kan få, ha tillåtelse Att vara lite kufiga Alltså att man behöver inte Man behöver inte Man behöver inte anpassa sig så mycket Utan man kan välja att vara knasig För att det är, det är Det är ingen som kommer skälla på dig Eller, eller dissa dig För att du har grävt fram någon jättekonstig gammal låt i någon skivback eller väljat att se lite skavigt ut när man uppträder eller, eller bara vad som helst. Jag bara funderar på det att, att jag tror att det är svårare för tjejer att välja den kufiga vägen nu använder jag ordet Q för väldigt konstigt, jo, men i jag, jag, jag, jag, ett kärleksfullt sätt. Uh, jo, men Jag tror också för att folk förväntar sig att så här, nu gjorde du det här, då är du den här personen. Och mm. att man bara, nej men alltså, jag känner mig så en månad. Alltså ja. att man bara, ja. nu är jag någon annanstans. Alltså du vet, mm. det kan vara vad som helst. Man bara, ja så, nu, nu, nu vill jag liksom vara den här personen och äta den här maten eller alltså så här jag, jag, jag har skit det det det jag, jag har faktiskt ganska svårt för exponering och så här media och så här, av den anledningen också för att det är en så himla platt bild av mm. en som alltså man kan ju inte begripa en människa på en, en text eller så här, Nej. en låt eller, alltså så här, det, det, går, det är omöjligt och jag känner att jag är väldigt nyfiken och öppen för olika delar av mig själv och där någonstans blir det att jag blir kufig och sticker ut kanske mm. eller är yeah, annorlunda eller jag vet inte. Men ja, men, uh, men, uh, men, uh, det var det. <laughs> det är det som är normala och andra som är konstiga om en att man bara det är så enkelt, det är så simpelt mm. tycker jag. Alltså du vet att folk är så här den här tjejen jag gör kosmisk pop och från eller att man bara Sen ja, men alltså sen kanske jag bara är ballader och sen kanske jag gör rock alltså mm. så här, och sen alltså så här, det är lugnt för mig att folk, liksom, folk vill ju det för att de vill kunna förhålla sig till en något sätt. Ah. Alltså de, de, de måste ha en definition. Och jag är så själv när det gäller till allt. Liksom. Mm. Men, men jag kan inte se på mig själv på det sättet. Det går inte. Michael, mm. de, de jag De om people Jag de Varför har du sagt i den här låten? För att... Alltså, den är så jävla bra. Den är så jävla bra. Det blir lys i dina ögon nu. Ja, nej men alltså, jag blev helt... Alltså, jag, jag påverkas väldigt starkt av den här låten. Ja. Fortfarande. Jag men jag gillar det här. Jag, jag tycker... Jag har tänkt väldigt mycket på det här med preaching, liksom. Jag tycker att det är... Det... Det, det borde man få göra mer. Det har blivit en jävla... Nej men det är liksom den här kapitalistskiten som bara säger typ att man ska så för alltså du vet, att allt måste vara så här finkänsligt och så här. Mm. Eh, och att man inte alltså det är lite så här B eller så här fult att preacha för att så här, varför har du rätten till istället ja. för att vara så här men kan inte alla preacha eller så här vad varför vad hände med musiken musik handlade om världen förut what happened liksom mm. eller så här, men jag vet inte, alltså jag tycker, jag tycker det jag tycker det är fett <laughs> jag tycker det är jävligt fett vad, men också så vad han gör med sin röst och så här, hur han använder sin röst som ett instrument, att han bara såhär alltså, alltså han gör så mycket sjuka grejer, ja. alltså också under hela sin liksom karriär att han har såhär, lekt så jävligt mycket med sin kraft och sin röst och bara så här, vågar det, det är inspirerande mm. Han var allt Alltså ja. han var allt Jag tror att han bara var allting liksom. mm. Och det, det är någonting som jag Det, det är nog därför jag också så här, Lyssnar väldigt mycket på Michael Jackson När jag ska göra en skiva Eller så gör ni musik att så här, Jag kan typ inte lyssna på någon musik alls Nej. Men, men just Michael kommer jag tillbaka till För att det, det är så inbjudande Det är så, accept, så här, accepterat Att få göra vad fan som helst Och ja. så här, det, det finns liksom någon så här ärlighet, men, men också en genialisk liksom, ett genialiskt efterarbete mm. i allt som är fantastiskt. Jag, jag bad ju plocka med en låt också som du har lyssnat på i år. Ja. Mycket. Hur tänkte, hur tänkte <laughs> du då? Nej, jag har lyssnat på den här låten i, i, i somras för att eller jag var i Berlin eh, i, i får jag typ, eller tid annat mm. vi bodde oss man och han spelade upp den här låten en dag så den den fastnade och så lyssnar jag på den. Det här är Kristen Ecstasy. <laughs> wow! <laughs> ja, vad det, lyssnar du på? <laughs> uh, vad heter hon igen? Uh, jag är så dålig på namn. Twinkie Clark. Twinkie Clark, Away Go Zion. Mm. Den, uh, ja, men jag tycker den är jävligt hittig faktiskt. Och väldigt fin. Skitmycket fina så här, uh, harmonier. Mm. Och, och så här. Alla, Alla känns väldigt... Höga på gud och spelar väldigt perfekt och så här. Höga på gud, det är bra. Det var ett bra bara. Ja, jag älskar uttryck. det. Jag älskar liksom religiös så här, musik när folk är höga på mm. något spirituellt. Jag tycker det är fantastiskt. Men också jag gillar ju det här när det är så här sen, sen det här efterarbetet. Eller det är inte ett efter, det är säkert live-inspelat. Men du vet när det också finns en, en, en tanke och idé bakom mm. det man gör. Men jag tycker den är jävligt fin och sen så när jag lyssnade på den så fastnade jag lite för så här eller jag började så här lyssna lyssnade jag lyssnade mycket på av mm. massa kristen rock <laughs> sin musik ja. så att jag gick lite tillbaks till så här, vissa låtar och satt att jag lyssnade på det ett tag tyckte det var... men är, alltså extasen en viktig del av ditt liksom artisteri. Nej. Kan kanske ha varit. Men nej. nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Det, inte. det är inte så jag förhåller mig till det Nej. i alla fall. Så att, kanske. Mm. Du, vi pratade ju innan om att man vill, man vill ju inte begränsa sig till en sak. Man vill inte ha massa förväntningar på sig att man bara ska göra en grej eller vara på ett visst sätt. Mm. Och sådär. Och att du, du, du kan tröttna på hur, vad du har på dig på scen och byta stil eller mm. göra någon ny musik helt plötsligt. Mm. Så, va, va, vad känner du nu? Vad är det du vill göra? Vad är, vad är nästa, nästa grej? Alltså Nej. just nu är det liksom bara... Jag ska bara vara introvert. Ja. <laughs> eh, känner jag ett tag. Men eh, jag gör ju saker hela tiden. Det kommer ju massa förfrågningar och sådär. Så, där, så att jag gör lite saker jag tycker är kul. resten av tiden har jag bara på mig mjukisar typ. Mm. Och är inte alls en... en Yttre person. Vad <laughs> man ska säga. <laughs> jag, är, jag är väldigt intresserad av mitt eget ego. Och mm. mitt, mina inre känslor. I kontakt med världen också. Alltså att jag försöker liksom. Hamna. Jag, jag har börjat göra lite så här. Att jag söker mig till olika. Men typ så här grupper. Där jag kan träffa barn. typ Och göra sådana saker. Alltså mm. att träffa människor. Alltså verkliga människor typ. Så att jag gör lite. Det är lite där jag är. Jag är inte intresserad av media och så här kulturvärlden eller någonting. Just nu är jag ganska trött på den faktiskt. Va, va, tack för att du ändå ville hänga lite med oss. <laughs> ja, men det här är ju kul. Alltså det här känns faktiskt mysigt. Jag såg fram emot det här. Mm. Men vad, blir det någon musik av det här då? Ja, mm. absolut. Ja, alltså jag är hungrig på en ny musik. Jag bara måste liksom... Jag tror bara att jag gillar att göra musik som inte är i kontakt med någon så här med allt det andra. Alltså så här, jag vill inte göra musik om så här fame. Eller, alltså så här, jag skiter i det. Alltså så här, jag är inte intresserad av den biten. Jag vill ju så här, preacha, förstår du? Jag vill ju <laughs> preacha. <laughs> jag vill ju vad, vad... preacha om så här universum typ och heal the world. Och jag vet inte. Det låter fantastiskt 2016 Ja, 2016 everyone Come on, you need to wake up Alla måste vakna Det är lite så Ja, men jag känner ibland Ja, Verkligen Jag känner att ibland har jag lite för radikala Liksom Idéer om vad jag tycker saker och ting ska vara ja. Så att, Jag vet inte Jag försöker komma i kontakt med verkligheten kanske Ja allt det här låter underbart Jag gör mig väldigt peppel på att i ny musik Och se dig på en scen mm. Sen igen någon ja. gång snart uh, Tack snälla Kjella För att du var med Tack själv. Det här kommer man kunna läsa i en lite längre form mm. Alltså på Rodeo Rodeo Wave för jag har ju spelat in, även när vi har suttit här och lyssnat på låtarna, de är riktigt ju juicy stuff. Får man läsa helt enkelt. Snacka massa skit. Ja, exakt. Och vi kommer också även två grymma podcasts till med två andra som vi har gillat extra mycket 2015. Det får man inte glömma att kolla in. Jag säger inte mycket mer än så. Men lycka till med allting nu. Vi, vi hörs så ses. Ja, tack. Vi, vi avslutar med nej, inte den här. Vi avslutar med Right Way Sprung. Ja. Yeah. Bra låt. Bra låt.